из тоње из po ivanu i, je, gospod, i Pazimo, reče gospod niko se nije popeo na nebo Osim onaj koji siđe s neba, sin čovječi, koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne, sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine,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 Jer ne posle Bog Sina svojega na svijet, da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Mirno stoj, nemoji da se mordeš, mirno stoj. Reče je Gospod priču ovu, čovjek neki polazeći na put dozvao sluge svoje i predade im blago svoje i jednome dade 5 talanata a drugome 2 a trećem jedan svokume prema njegovoj moći i odmoh otiđe onaj što primi 5 talanata otiđe te radi s njima i dobioš pet toga na to tako i onaj što primi dva dobije i on još dva ako i primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri s rabrugo gospodaro svoga A poslije dugog vremena dođe gospodar ovih slugu i stade svjedoči, svoditi račun s njima. I onaj što je primio pet talanata, pristupivši donese još pet talanata, govoreći gospodaru... Predao si mi pet talanata, evo još pet talanata, koje sam dobio s njima, a gospodar njegov reče mu, Dobro, slugo, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost. Gospodaru svojeg. Aj onaj što je primio dva talenta, pristupivši raču gospodaru, dao dva talenta, evo još dva talenta koja sam dobio s njima. A gospodar njemu, raču, dobri vjernim U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A i onaj što je primio jedan talant, pristupivši rečem, gospodaru znao sam da si ti tvrd čovjek, Žanješ, где nisi sijao, i skupljaš, gdje nisi vijao, pa se po bojah, i o ti dok te sakrih talant tvoj u zemlju, i evo ti tvoje. A gospodar njegov, odgovarajući reče mu, zlim i ЗНАО СИ ДА ЖАНЕМ ГДЕ НИСЕМ СИЯО И СКУПЛЯМ ГДЕ НИСЕМ ВИЯО ТРЕБАЛО Е ЗАТЛО МОЖЕ СРЕБРО ДА ДАШ МИ Е НЯЧИМА И ДОШАВШИ Я БИХ УЗЕО СВОЕ САДОБИТКО УЗМИТЕ ДАКЛЕ ОД НЕГА ТАЛАНТ И ПОДАЙТЕ ОНОМЕ što ima deset toga nata jer svako me koji ima daće se i preteči čemu a donoga koji nema i što ima uzeti će sud njega a ne volje rogo srugu boci U tamu najkrajnju, Ondje će biti plač i škrgut zuba, Govoreći ovo povika, Ko ima uši da čuje, Neka čuje, Sine i Svetoga Duha. Iskoristimo braći i sestrova ovaj i trenutak važanje i moćan jer toliko smo uspjeli da povjerujemo i toliko uspjeli da primimo da Za vrime trajanja Svete liturgije pokrećemo sile nebeske i izazivamo svojom vjerom, poslušnošću i poštovanjem liturgijskog čina velika kretanja blagodati Božije. A tamo gdje se blagodat Božija kreće kreću se i nebeske sile, kreću se nebesni angeli, kreću se i svetitelji. Dok smo ovdje, braći i sestre, iskoristimo trenutak jer je izuzetan. Jer ako su angeli prisutni, Ako su svetitelji prisutni, ako se blagodat Božja kreće i silno je usmjerena na nas i na naše spasenje, onda je i nama nemoćnima u ovom trenutku mnogo lakše i da govorimo mnogo je lakše i da sa pažnjom slušamo. Kako ljudi kad treba da iznesu neki veći teret, da odrade neki veći posao, ušmrkavaju razne substance koje podižu nivo pažnje i daju tu vještačku pažnju i silu, ušmrkavajući kokain ili pijući razne druge napitke, da bi mogli da obave velike i važne poslove, tako i mi, braćo i sestro, bavljajući ovako uzvišeno dijelu, sarađajući samome Bogu na djelu našega spasenja, imamo za pomoćnike svete nebeske sile i svete ljude i žene. A mjesto gdje se sve dešava je hran, Trenutak u kome se sve odigrava je sveta i božanstvena liturgija u kojoj se upravo nalazimo. Vrijeme, braće i sese, koje se beskrajno razlikuju od svake druge službe, mnogo je važno da znamo da pravimo razliku, braće i sese, između ovog trenutka i bilo koje druge molitve, jer mi, Nepismeni, jer nećemo da učimo, sve nazivamo liturgijama. Nama je liturgija bilo kakva radnja, bilo kakav događaj u crkvi. Što sve govori o velikoj nepismenosti i katastrofalnom neznanju. Sad smo braćali se u prostoru, prostoru liturgije. Za dva sata ona će biti završena. Ali i to vrijeme, posle njenog završetka, treba da bude prožeto ovom silom i ovim događajem i događajima u kojima uze smo učešće. Zato je mnogo važno, iako smo nemoćni, iako slabi, preslabi, da ovaj moćan trenutak iskoristimo, jer nam daje i smjelosti, Daj nam i hrabrosti, daje nam i mudrosti, braćo i sestre, da nešto progovorimo, daj nam i blagodatnu pažnju, da nešto srcem čujemo. U ovom svetom evanđelju čuli smo da na kraju priče o talantima gospod prijeti zlom i linom slugi strašnom situacijom, dubokim mrakom i škrnutom zuba. I onda kaže povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Riječ Božja, braće i sestre, i kad gospod ne viče, moćna je, Snažna, božanska i vječna. A kad gospod nešto izgovori, a prethodno uzvikne i glasno nešto kaže, to treba da privuče posebnu paženju. Danas malo ko razmišlja o strašnom sudu. Malo ko razmišlja o tome, iako nema ni jednoga koji na tom sudu i na tom velikom zborištu neće biti, uključujući i svakoga od nas. Svaki od nas, braće i sestre, imaće tu, da kažemo, čast, daj Bože čast, da bude na strašnom sudu. Danas smo na ovakvim i onakvim mjestima... Živi neko u podromu, neko živi u velikim i raskošnim palatama, neko jedva sastavlja kraj s krajem, a neko živi u izobilju. Neko se trudi da živi ruinom, neko propada iz dana u dan u sve veće grijehe i u sve veći razvrat. Neko se trudi dušu da spasava, neko iz dana u dan sve više I više gubi, ali onaj prvi, i oni prvi, i onaj drugi, i oni drugi, biće svi zajedno na strašnom sudu. Kao što su i ove sluge, iako je jedan imao deset, jedan, jedan pet talenat, jedan dva, jedan, jedan talenat, razlikovali su se, ali su svi braće i sese bili pred gospodaremu. ...i dali odgovor. Tako ćemo i mi, svi, bez izrazetka, i mi ovdje sabrani, i mi ovdje sabrani, ali umom i mislima rasijani, mi ovdje sabrani, a ne znajući ni zašto smo došli, mi ovdje vjerni, a ne znajući u koga vjerujemo, ni zašto treba vjerovati... Mi ovdje kršteni, ne znajući ni zašto kršteni, ni šta posle krštenja raditi, mi ovdje živi, a više mrtvi nego živi, Bićemo ćemo, i sestre, na tom velikom danu, velikom zborištu sa svim onima koje su danas hijene podnebesja, demoni, razvukvi širom grada, I širom ove planete, jedući im srce. Danas, u ovom trenutku, vrlo važnom, moćnom, trenutku koji nema nikakve veze sa planovima ovoga svijeta. Tamo su neke najave, promjede, ponude, izbori, to obraćuje se da se nema veze sa realnošću. Realnost je mnogo dublja, mnogo, mnogo zbiljnija. U ovom trenutku ljudi biraju između života i smrti, kao što je gospod dajući moj siju na gori sinaju tablice zakona rekao, evo ti ovo, u ovome imaš život i smrt. Tako, braćo i sestre, i još više, u crkvi pravoslavnoj. Svaki grad u kome postoji crkva, iste riječi čuje i još mnogo, mnogo snažnije izrečene, sa mnogo većim posvedicama i u pozitivom i u negativnom smislu, kao što je Mojsej čuo. Evo vam crkva, narode, u njoj imate život i smrt. Ljudi koji se sabiraju, braćo i sestre, Na svetim bogosluženjima kad je vrijeme da se sabiramo traže život. Ne znači da su ga stekli, jer biće ta čežnja, ako je prava ta želja, ako je istinita, provjerena, nejedno. Biće provjerena kao što je bila provjerena i kod svetih mučenica koje danas slavimo: Minodore, Nymphodore i Mitodore. Tri rođene sestre koje su svoju vjeru potvrdile velikim podvigom, velikom čistotom i duše i tijela i ne samo tim braćui i sestre, nego je Gospod njihovu vjeru usavršio i mučeničkom smrću. Tako da mi ovdje sabrani stojimo ovdje pored tri svete mučenice Iako ih fizičkim očima ne vidimo, ali one su danas ovdje te kako prisutne. Krv za Boga proliveno. A mi smo, braćo i sese, krenuli, ali ćemo biti ispitani. Ono što treba da nas motiviša, što treba da nas ohrabri sa jedne strane, a sa druge da uploši, jeste ovo upozorenje gospodnje. Ko darove Božije? A sam dah, braće i sestre, je dar. Svaki dah koju dahnemo je dar. Um je dar. Fizička čuga, oči, uši, ruke. Život je dar. Da ne govorimo o duhovnim darovima koje smo dobili na krštenju. I mnogim, i mnogim, i mnogim drugim darovima. Crkva, braće i sestre, u gradu, u gradu crkva nejedna nego tri crkve u ovom malom gradu. To nije mali dar, braće i sestre. To je veliki dar. I moramo umnožiti to. Jer na dan strašnog suda biće će budvani ispitani, podgoričani, beograđani i svi oni koji žive u gradovima gdje ima hramova, kako su oni umnožili taj dar? Šta su prinijeli? Če su vrovine? Če je vjera? Če je osvećenje? Jer tamo se sveti, tri sveti Bog otkrivao, tamo su bujice blagodatne svjetlosti neprestano izvirale iz tajinstava svete crkve, posebno iz svete božanstvene liturgije. Pa gdje je onda vrlina, gdje je onda oboženje, gdje je blagodarenje, gdje je žrtva, ako to izostane braće i sestre... A Gospod zna za uvijenost ljudske prirode i za pad ljudske prirode i za opasnu strategiju nečistih i demonskih sila posebno je naglasio krajove priče i prijetnju njime izrečenu, braćo i sestre, o tami najkrajnjoj i škrgu zuba vežite ga zlog i lijenog slugu. I bacite u tamu najkrenju, tamo će biti plač i škrgu zuba. I ovo rekavši povika i reče, ko ima upo da čuje, neka čuje. Uplašimo se, braće i sestre, tog uzvika gospodnjeg. Uplašimo se i zbog toga, jer u 21. vijeku taj glas odzvanja I taj uzvik boži se čuje, evo ga i mi jutros čusmo. A sa druge strane velika utjeha. Velika utjeha braće i sestre jer u onom prvom evanđelju koje pročitali smo čujemo da Otac ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu nego da se svijet spase kroz njega, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni i da se kroz njega spasava. Braće i sestre, u crkvi imamo život, imamo i smrt. Život imamo ako crkvu prepoznamo kao mjesto spasenja. Jo mjesto smo nas Gospodu čekuje i gdje se kroz Boga kroz Gospoda Isusa Hrista spasavom duhom svetim bivajući usinovljeni i ocem prihvaćeni jer mi smo braće i sestre postradali odpavši od Oca jedino nam je spasenje povratak Ocu a drugih vrata nema druge mogućnosti nema I neće je biti do crkve pravoslavne, čija su vrata, čije su dveri, dveri spasenja, dveri bića Božije. I ona je, braćo i sestre, osnovana radi nas i radi našeg spasenja. To je mnogo važno da prepoznamo. Naš Bog je, braćo i sestre, Isus. A Isus znači spasitelj. I u crkvi koja je osnovana silom Božjom, ljudi se ne provode, braći i sestre. Mi često znamo da plešemo u crkvama. Mi često znamo pobezumno da pravimo balove u crkvama. Mi često znamo da pravimo tombole u crkvama. Igramo se tombola, igramo se golfa, futbala. Čega se sve ne igramo? A crkva nije igralište, braće i sestre. Crkva je mjesto spasenja. Mi smo ugroženi, braće i sestre, mi smo povrijedljeni, mi smo bolesni, smrtno bolesni. Ajde ponesi badminton da igraš na onkološkom odelenju. Ajde nagovori onoga koji se živ raspada da igrate, da plešete. Pozovi ga na bav Pozovi na neku sujetnu zabav Ponudi da se prejeda Ponudi mu cigaretu Ponudi mu izlet Ponudi mu neku šetnu On, braće i sestre, ništa od toga ne želi Ništa od toga mu nije potrebno Njemu je potrebno spasenje On je čovjek usjetio da je ugrožen A ti njega ne razumiješ I dođu ođu bližnji na dodrom bolesnika, nikad gluplje ne izgledam. Kao i nedavno posmatrajući jednu sestru koja se ovih dane upokojila i došli da je tješe rođaci, prijatelji, kumovi, pa kažu ona umire. To je jasno svima i njoj pogotovo. I onda dođe gordi, sujetni čovek u polu prešaćenju plešućem koraku i poziva je na plez. Šta ti je ustan i u život? Katastrofa, braćo i sestri. Žena umire, a svijet se pravi da je iznad smrti, kao da je savladao smrt, kao da je riješio problem. Ne može tako, braćo i sestri, treba se spasavati, a spasenje je u crkvi Evo, u svetom evanđelju kako da se spasavamo. I ko može da nas spasi? I od koga da nas spasi? Od džavoga, braće i sestre, jer velika je potjera. Ovih dana čujemo, mi ne pratimo televiziju, ne čitavamo novine, pa mnogo šta i ne znamo, mada se sve to da osjetiti. To je čitava popolava, braća i sestre, džavolštine. To su kanali, na svim kanalima, 3-4 sata redovno terapija džavodi slugu astrologija, numerologija svašta braće i sestre i to na najjeftinija prevara da ne govorimo onim skupljim varijantama koje treba malo više platiti đavo braće i sestre ušao u narod, rastura ne bira, inteligenciju bogato, siromašno studente, mlade, stare haos, braće i sestre odričujemo se od vjere gdje god se može odreći ili na tako krajnji otvoren način ili živeći grehovno strasno ovijeno i zlo i onda čovjek kad pogleda bolje i kad smogne snage da prizna i pred sobom i pred Bogom da je situacija mnogo teška braće i sestre Mnogo teško. I nikako nije za igru, nikako nije za veselje, nego za pokajanje i za spasenje. A spasiti nas iz ovakve situacije ne može niko do Bog, braće i sestre. A On ne može drugačije do sebe. Ne može nas Bog spasavati kroz džavoga, braće i sestre. Ne može nas Bog spasavati Kroz čovjeka Prije neki dan Vodi čovjek dijete svoje U koje đavo ušao Vodi ga u psihologa I psiholog Naučen Kaže ovo nije Pitanje medicine Ovo je, kaže Nadružnost nekih drugih I onda pažljivo roditeljsko uho čeka da skoči tamo gdje se kaže, ovo kaže treba egzorcizmi da se čitaju, molite za isjerivanje nečesih duhova, pa onda dodaje, to kaže ne može niko, to kaže pravoslavna crkva ne radi i hoće da ga pošalje tamo gdje i ranije slava na neke mračne adrese i da zakucaju na vrata ada da đavo đavola izgoni a crkva kaže ne može da izgoni crkva обраćuje se sila božja jedina može da iseluje jedina može da obnavlja jedina može da nas očisi od dejstva nečistih sila da nam da snage da se borimo protiv grijeha i da nam stvori u svoje da se sjedinimo sa Bogom samo u crkvi i u njenim svetim tajnama i živeći po svetoj životvornoj i spasovnosnoj voli Božjoj dakle, ako nam je stavo do spasenja braće i sestre ako smo mi čuli ovaj glas gospodin koji prijeti zlim i lijenim slugama koji neće minimum koji neće da isposte minimalno koji neće minimalno da budu u crkvi koji neće nedeljom da se sabelu i da odvoje sat, sat i po dva da pažljivo ne rasijano jer rasijano prisusno na svetoj liturgiji to je zlo i lijeno raspoloženje jesuti darovi imaš um da da breviš u televiziju da pratiš razne futbalske i razne druge sportske događaje da praznosloviš sa punom pažnjom satima sa tvojim prijateljima drugaricama i komšnicama vrlo pažljivo ogovarajući vrlo pažljivo iznoseći detalje koji se tiču drugih pronicljivo ulazeći U razne situacije, osuđujući, ogovarajući, pažnju imamo, braćo i sestre, kad treba čitati sujetno, kad treba pratiti sujetno, kad treba sebe naslađivati, a kad treba Bogu posvetiti pažnju radi naše vječnosti i radi našeg spasenja, onda je nema, nije što je ne može biti, nego što smo zli i lijeni. A zlom i linom slugi gospod je rekao, i svima koji će biti u i zli, povikavši izgovori da će biti svezani i bačani tamo gdje je tamo najkrenja, tamo gdje je škrguć zuba. Zato, braćo i sestve, nemojmo niko da nas prevari, nemojmo niko da nas prelasti da to što smo mi krštani, to što se mi sabiramo, da je sve u redu i da smo mi završili, Da smo mi spaseni Pazimo se braćo i sese Mi dolazimo Mi postimo Mi nešto radimo ili ne radimo Mi se braćo i se približujemo utaru I pričešćujemo tijelom i krvlju Pazite Daje nam se Ne talant u smislu Zlata ili srebra Nego polaže nam se tijelo Božje I krv Božja u usta U volju U um i u srca E, ajde onda, brate i sesto, odgovori. Ili, ajde ne odgovori majčin sine. Pa dođi sutra bez vrline na dan strašnog suda. Jednom da se se pričestio. Teško će biti ako ne budeš odgovorio vrlinom. Ako ne, udvostručiš darove. Neće gospod tražiti više nego što je dao. Ali će tražiti, brate i sesto, sigurno. Od svakog od nas pomjeri dar. A veliki dar svima darovan crkvom, kroz hrštenje, kroz sve to pričešće. A da ne kažemo kako će biti ispitani oni koji su se godinama pričešćivali, a ništa nisu dali. Takvi će, braćo i sestri, kao zve sluge i lijene sluge biti svezani, pazite, Ne govorimo naše riječi, to nisu riječi koje može čovjek da izgovori. Niti čovjek ima moć da vezuje i u Tu moć nema ni džavo, braća i sestre. Tu moć ima samo gospod, koji nije došao da sudi svijetu, nego da spase svijet. Ali pošto svijet i zve lijene nisu prepoznali ljubav Božiju, Nisu prepoznali ljubav očevu, koji je tako zavorio svijet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, mi ljudi ne prepoznavši i takvu ljubav, i na takav način projavenu i krvlju posvjedočenu, mi ćemo, braćo i sestre, ako ne odgovorimo, a kako odgovor dajemo, Liturgijskim životom, podvižničkim životom, ispovjedničkim životom, dakle ispovjedanje vjere do kraja, do smrti, liturgijskim, evanđelskim načinom života. Tako mi, braće i sese, projavljujemo zahvalnost i blagodarnost. Do na svetu liturgiju, ako možeš da budeš na liturgiji, zdrav si, imaš invalidska kolica. Nemaš noge, ali imaš ruke, pa idi na rukama do crtve, pomoći će ti angeli da priđeš crkvi. Ako imaš, onda moraš doći. U suprotnom projavljuješ zlo i olijenost. Posebno govorim o odnosu prema svetoj liturgiji, jer sveta ta liturgija je, i sestre, krv i tijelo Božije. Pazite, ne uključujemo se predaleko u liturgijske probleme. Ako vjerujemo da je u crkvi tilo i krv, nema polemika, braće i sestre. Kakve gruposti, kakve obmano, o čemu mi se pričamo? Po pitanju crkve, tipik služenje je ovo ono. Ako vjeruješ da je u liturgiji u crkvi tilo i krv, nema ti više šta da pitaš. Tamo nek se bavi ko je zadužen, važno je da je tilo i krv, i ti stojiš pred tom svetinjom. Sve drugo je velika drskost broćoju i sestre, i ne samo ognjenost, nego strašan bezobrazluk, zbog koga ćemo biti vezani i bačeni u tamo a sve misleći da revnujemo za poredak crkve i za ispravnost služenja svetih liturgija, ne znajući da je kanap spreman i odguka donešena, a vreme dato samo za pokajanje, i mnogi revnitelji koji se drsko ponašaju u crkvi, na desni način, bovesno revnujući, i oni lijeni koji crkvu ignorišu, koji liturgiju ignorišu, koji krv Božju preziru, bit će, braćo i sestre, utami i škrgutat će zubima. Zato iskoristimo još jednom Ovaj trenutak kad su angeli sa nama, svetitelji sa nama, pa nam daju smjelosti da govorimo i da slušamo, jer čim izađemo iz hrama, braćo i sestre, nemamo mi više tu smjelost, znate, nažalost, nemamo, padnemo već na drugi nivo i pažnja i smjelost i već počinju pričice, sujete i razni komentari. Mnogi od nas se uopšte ne podižu na taj nivo, nego lutaju mislima ko zna, su i kozna zna o čemu misle. Zato iskoristimo ovaj trenutak i dozvolimo blagodati duhe svetog da ove riječi gospoda našeg Isuse Hrista spasa i sudije uđu u naše unutrašnje uši i da ih čujemo, braće i sestre, i da čuvši volju duhom svetim pokrenemo da ne budemo zli i lijeni nego da velike darove koje imamo i kao pojedinci i kao zajednice i kao narod udvostručimo i na dan strašnog suda koji će sigurno doći braćo i sestre vrlo brzo i sve je bliže taj dan ne mislimo na smrt Koja može da nastupi za 15 minuta, može neko od vas ili od nas da se skloka kao što se i dešavalo. U sred rečenice, nego mislimo na drugi dovažak gospodnji da damo braćoju i sestre duplog. Ako smo primili pet, da damo deset, ako smo primili dva, da damo četiri. A našem narodu, braćoju i sestre, dato je pet talenata. A mi Mi nismo ni prepoznali da smo dobili talinat, niti ga kopalamo u zemlju. Mi trgujemo, kupujemo, nama su važne druge monete, važne su nam druge valute. I ne razmišljamo o darovima Božije. Nama je crkva postala neprijatelj, smetnja. Popovi, sveštenici, episkopi počeli su da smetaju, braćo i sestu. Svetitelji su počeli da smetaju. A kome crkva smeta? I ko se crkve plaši, braćo i sestre? Džavo i sluge njegove. Zato nemojmo se plašiti crkve, uđimo kao domaći, kako se nas zaposlupavili, kao svoji slome. Osjećajmo se u crkvi kao u očevom domu. Osjećajmo se u crkvi tamo gdje je sve radi nas. Sve usmjereno na nas. I ovo čitanje, braćo i sestre, Bog se nama obraća na Nama se obraća, nama govori Viče, braćo i sestre Da ga čujemo I ovo rekavši povika Ko ima uši da čuje Neka čuje Daj Bože da smo čuli Daj Bože I da živimo konom Što nam je zapovjeđeno Da bismo i dobar odgovor dali Na dan strašni dan ispitivanja I davši ga Pjesmu Vječne blagodarnosti pjevali Bogu našem, Otcu i Sinu i Svetome Duhu u vjekove vjekova. Amin.